Dragi prieteni, la această oră vă reîntâlniți cu serialul Crucea și Pumnalul. Silvian Guranda și Radu Mureșan, realizatorii lui, vă spun bun găsit. Reînsuflețit de Dumnezeu să continue evangelizarea tinerilor din bandele new-yorkeze, pastorul David Wilkerson s-a mutat la New York împreună cu familia, cu Gwen și cu copiii. După ce a întemeiat acolo împreună cu niște prieteni, organizația numită Teenage Evangelism, adică Evangelizarea Adolescenților, David a pornit câteva experimente curajoase. Așa cum am urmărit în episodul trecut, el a răspândit prin licee broșuri în care aborda probleme precum drogurile, imoralitatea, violența, iar mai apoi a realizat câteva programe de televiziune cu tineri ale căror vieți fusese răschimbate prin întâlnirea lor cu Domnul Isus. A observat însă că nimic nu este mai eficient decât evangelizarea de la om la om, aceea pe care o făcea în stradă. De aceea el a reluat această muncă, însă s-a ivit o problemă. Ce să facă cu tinerii convertiți care proveneau din bande? Mulți dintre ei erau fără adăpost, fără serviciu sau fără hrană. Așa s-a conturat și mai bine o dorință, un vis mai vechi de a lui David. O casă mare unde tinerii întorși la Domnul să găsească iubirea lui Iisus, adăpost și creștere spirituală. Dar cum să te gândești la o casă când nici măcar nu ai banii de care ai nevoie? Ei bine, dacă gândul vine de la Dumnezeu, se poate. Și așa cum vom vedea în episodul de astăzi, Dumnezeu va găsi și casa și avansul pentru cumpărarea ei. Dar să urmărim evenimentele. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt A trebuit să primesc o dojeană aspră din partea soției mele ca să mă scutur de frica de a mă lansa într-o lucrare numai pentru că nu aș fi avut suficienți bani. Gwen a venit la New York imediat ce s-a terminat școala în Pittsburgh. Am găsit un mic apartament lângă biroul meu din Staten Island." Gwen, nu e tocmai ca hotelul Conrad Hill, i-am spus eu la telefon, dar cel puțin vom fi vom fi împreună. Împachetează, vin să te iau." Iubitole nu-mi pasă dacă stau chiar și în stradă. Mi-e de ajuns că o să fim împreună." Și așa Gwen s-a mutat și ea la New York. Gwen a urmărit îndeaproape toate mișcările noii lucrări. Era în mod deosebit interesată de visul meu, despre un centru în care va trăi cu adevărat o familie creștină. David, mi-a spus ea într-o seară, după ce m-am plâns de lipsa de fonduri. David, ar trebui să-ți fie un pic rușine. Lucrezi pe dos. Prima dată vrei să strângi bani și apoi să cumperi o casă. Dar David, dacă faci asta prin credință, ar trebui să cauți mai întâi casa și apoi vei strânge și banii. La început mi-a sunat ca o gândire cam superficială, dar cu cât mă gândeam mai mult la această idee, îmi aduceam din ce în ce mai mult aminte de povestirile biblice. Oare nu de atâtea ori trebuise ca diversi oameni să acționeze chiar stupid în aparență, mai înainte ca Dumnezeu să intervină, să facă vreo minune? N-a trebuit mai întâi ca Moise să-și întindă mâna deasupra mării, mai înainte ca Dumnezeu să o despartă? N-a trebuit ca Iosua să sune mai întâi din trompete, mai înainte ca zidurile Erihonului să cadă? Așa că eram din ce în ce mai convins că ar trebui mai întâi să caut casa, așa cum îmi spusese Gwen, mai înainte ca miracolul strângerii banilor să se întâmple. M-am întâlnit așadar cu Comitetul Central, un nume destul de pretențios pentru un grup de numai șase lucrători angajați și trei ajutoare voluntare, însă toți cu viziuni spirituale largi și care erau suficient de preocupați de problemele adolescenților pentru a-și petrece timpul liber lucrând în această organizație. Așadar m-am întâlnit cu ei și le-am spus despre nevoia crescândă de a avea o casă în care membrii bandelor și drogații să poată sta împreună cu lucrători creștini și să învețe ce înseamnă să trăiască pentru Dumnezeu. Le-am povestit părerea soției mele că ar trebui să căutăm mai întâi casa și apoi să ne preocupăm de strângerea fondurilor necesare. Comitetul a fost până la urmă de acord să procedăm în acest fel. Putem să o luăm ca un experiment prin credință, a sugerat Arthur Graves, unul dintre preoții din conducere. Ei bine, iată ce s-a întâmplat ca urmare a luării acestei decizii. Pe data de 15 decembrie 1960, la ora 2 dimineața, în timp ce eram adâncit în rugăciune, am avut certitudinea că trebuie să căutăm pe o anume stradă din Brooklyn. Știam că noul nostru centru trebuie să fie aproape de turburata zonă Bedford-Stuyvesant, așa că am pornit să căutăm pe strada Fulton. Dar în mintea mea persista numele unei alte străzi, Clinton. Am luat repede o hartă ca să o localizez. Era o simplă linie neagră pe o coală de hârtie, dar am încercuit-o cu creonul ca și cum ar fi fost un lucru bine stabilit. Și aș fi știut cu precizie că aici va fi noua adresa lui Teen Challenge Center. A doua zi am sunat mai mulți membri ai Comitetului și ne-am dat întâlnire pe strada Clinton să vedem ce fel de case de vânzare sunt pe strada aceea. Înainte de a pleca, l-am sunat și pe Paul Dilena, administratorul nostru, și l-am întrebat câți bani aveam la acea oră în cont. De ce? M-a întrebat Paul Păi ne-am gândit să căutăm o casă pe strada Clinton Grozav, mi-a răspuns Paul 125 de dolari și 73 de cenți mm. Păi nu prea pare să te îngrijoreze Dacă experimentul nostru va merge Nu, o să te ținem la curând Prima casă pe care am văzut-o părea potrivită pentru nevoile noastre. Era o clădire mai veche, cu un anunț de vânzare, învechit și el, și avea un aer destul de depresiv. Prețul însă părea rezonabil. 17.000 de dolari. Ne-a arătat-o un domn bătrân. Am ajuns chiar să negociem puțin prețul. Părea convenabil. Am plecat gândindu-mă cât de rapid s-a întâmplat totul. Dar când am revenit a doua zi, bătrânul domn și-a găsit tot felul de scuze, ne-a mânat... Asta a continuat timp de câteva zile... Și ne-am văzut nevoiți să căutăm mai departe. Am găsit o altă casă, tot pe strada Clinton, care avea și ea anunțul de vânzare în fereastră. Am verificat din nou fondurile noastre. Aveam în bancă mai puțin de 100 de dolari. Și de data asta nu ne uitam la o casă de 17.000 de dolari, ci stăteam de vorbă cu proprietarul unei case de 34.000 de dolari. Această casă fusese un sanatoriu. Din multe puncte de vedere era ideală pentru centrul pe care noi îl visam. Era mobilată cu paturi, birouri, camere pentru personal, omul a și lăsat din preț. Eram gata, gata să fac târgul, cu toate că nu aveam nici măcar 100 de dolari în bancă și în ciuda faptului că locul avea un aer rece de instituție publică, dar înainte de a lua o hotărâre, a spus Dick Simmons, un tânăr preot prezbiterian din conducere, am cheia unei case de peste drum. Cred că ar fi bine să o vedem și pe aceea." Bine. Cât costă?" am întrebat eu. Vica a ezitat puțin, apoi mi-a spus. 65.000 de dolari." Mm, excelent. De fiecare dată când vedem o altă casă, prețul crește, iar fondurile noastre scad." Prima costa 17.000 și noi aveam 125.000, a doua costa 34.000 și noi aveam 100 de dolari, a treia văd că costă 65.000, iar noi am mai plătit între timp niște chitanțe. Ei bine, casa de 65.000 de dolari era de-a dreptul un castel. Trebuie să recunosc că inima mea a la vederea lui. Era o clădire impunătoare, în stil gregorian, construită din cărămidă roșie și arăta la fel de solidă ca Monticello, monumentul lui Thomas Jefferson. Înăuntru însă ne aștepta o mare surpriză. În viața mea nu mai văzusem o așa mare harababură. Casa fusese mult timp nelocuită. Mai mulți ani la rând, studenții de la facultatea din vecinătate o folosiseră ca hotel de categorie mică. Acum era locuită ilegal de un bătrân solitar. Era un bătrân din acel gen de oameni care își găsesc liniștea în a aduna vechituri. Umpluse fiecare cameră din casă, cu ziare, sticle sparte, schelete de umbrele, cărucioare, zdrențe... Scânduri, în fiecare dimineață pleca cu un cărucior, ca acela de la magazinul A&P, aduna lucruri de prin gunoaiele vecinilor, le transporta acasă și le ascundea înăuntru. Era un fel de îngrijitor, însă proprietarii renunțaseră de mult să mai aștepte ceva de la el. Aproape toate țevile erau sparte, tencuia la cădea de pe tavan și pe pereți, balustradele atârnau într-o parte, ușile nu aveau clanțe. În ciuda dezordinii dinăuntru îți dădeai totuși ușor seama că această clădire fusese cândva o casă regală adevărată. Exista un lift până la etajul 2, exista un întreg nivel pentru locuințele servitorilor, beciul era uscat și solid, pereții camerei de asemenea. Ne plimbam tăcuți printre lucrurile acelea îngrămădite până ce, dintr-o dată, cu o voce clară și puternică, Harold Bredesen, pastorul nostru reformat olandez din Mount Vernon, a spus ăsta e locul! ăsta e locul pe care Dumnezeul vrea pentru noi! Ceva în glasul lui era poruncitor ca o profeție. Nota de urgență și siguranță din glasul lui m-a urmărit în zilele următoare, în timpul evenimentelor ce au urmat pentru cumpărarea acestei case. Când a înmânat cheile proprietarilor, Dick Simmons le-a spus că prețul de 65.000 de dolari este potrivit pentru o casă în stare bună, dar probabil că ei nu mai vizitaseră de mult și nu mai văzuseră cum arată pe dinăuntru. Așa că proprietarii au mai lăsat din preț încă o dată. A treia oară însă n-au mai cedat. "Acesta este ultimul nostru preț", i-au spus lui Dick când el a ajuns cu negocierile la suma de 42.000 de dolari. "Cum e?", l-am întrebat. "Am făcut un târg grozav. Încă mai avem 100 de dolari în bancă." Eu nu eram foarte încântat de această casă de pe strada Clinton. Aveam atât de mult de lucru la clădirea aceea încât credeam că ne vor fi necesare săptămâni grele de muncă doar pentru a face locul util. Eram atât de nerăbdător totuși să încep lucrul cu oamenii în noul centru încât nu prea eram dispus să pierd timpul reparând o clădire veche. Pe de altă parte, dacă trebuia totuși să ne mutăm în această clădire și nu în alta Cine eram eu atunci, ca să obiectez? Înainte de a face pasul următor, am vrut să mă asigur că lucram totuși după voia lui Dumnezeu. Doamne, Tu m-ai ajutat mai mult să-ți cunosc voia, dându-mi un semn. Mi-am reamintit de vremea în care îl rugasem pe Dumnezeu să mă ajute să iau o hotărâre în legătură cu postul de pastor din Philipsburg și dacă să-mi vând sau nu televizorul. Doamne, aș dori să pun din nou o lână înaintea Ta, să-mi dai un semn. A doua zi m-am dus la Gled Tidings și am avut o discuție lungă cu doamna Mary Brown, co-pastor cu Stanley Berg, în vechea biserică. I-am explicat nevoile noastre, rațiunile pentru care dorim un centru pentru educarea minorilor și am descris clădirea pe care o găsisem. David, a spus doamna Brown, am impresia că aceea este clădirea potrivită pentru scopurile voastre. Dacă va fi să o cumpărați, când aveți nevoie de avans? În cel mult o săptămână, i-am spus eu. Vrei să vii duminică după masa în biserică și să faci un apel? Știu că serviciul de după masă nu este cel mai bun timp pentru un astfel de lucru, cu atât mai mult cu cât este ajuns de Crăciun. Dar dacă vrei, dacă dorești cu adevărat, poți să vii. Era o șansă colosală. Am acceptat bucuros. Și l-am rugat pe Dumnezeu să facă o minune. Doream să fiu sigur că El este cu noi. Știam că cea mai mare sumă adunată la Glad Tidings pentru misionari care misionează în țara lor la o singură colectă nu depășise suma de 2.000 de dolari. Noi ne trebuia de două ori mai mult pentru avans. 10% din total însemna 4.200 de dolari. Dar, Doamne, am spus în noaptea aceea, dacă Tu vrei să cumpărăm clădirea aceasta, te rog să ne arăți dându-ne această sumă într-o singură după masă. A fost greu, dar am continuat așa ca Gedeon cu lucruri și mai grele. Și mai mult, Doamne, te rog să-mi dai această sumă, fără ca eu să le spun de câți bani avem nevoie. Am făcut o pauză și încă ceva. Te rog să-mi dai chiar fără să-i cer, Punele lor pe inimă să-i dea fără să-i cer. După ce am terminat de pus toate aceste lâni în fața Domnului, m-am simțit penibil. Era clar că nu doream să mă leg la cap cu o clădire în care era atât de mult de lucru, dar mi-am făcut rugăciunea și am așteptat să văd ce se întâmplă. Ei bine, a sosit și duminica de dinaintea Crăciunului 1960. Am ținut o predică foarte simplă, în mod deliberat am făcut-o cât de rece am putut, le-am relatat problema noastră și le-am povestit viața câtorva dintre băieți pe care Dumnezeu îi transformase. La sfârșit am spus, nu am de gând să fac un apel emoționant, vreau ca totul să fie, dacă va fi ceva, de la Duhul Sfânt. El știe cât ne trebuie. Eu voi pleca acum jos, la subsol. Dacă vi se întâmplă să doriți să dați o sumă oarecare pentru această lucrare, mă voi bucura." M-am strecurat prin spate și am coborât scările la subsol. Acolo m-am așezat în spatele unui amvon vechi și am așteptat. N-am să uit niciodată teroarea acelor momente. M-au trecut sudor reci, lucru care m-a surprins, fiindcă până în acel moment nu știam că doream cu adevărat să avem clădirea din strada Clinton 416." A trecut un minut, niciun zgomot, două minute, cinci, au trecut zece minute și mă pregăteam să renunț. Chiar mă bucuram că totul s-a terminat, cel puțin știam că treaba cu lâna n-a ținut. Ei bine, atunci ușa de la capătul holului s-a deschis ușor. O femeie foarte bătrână a traversat încăperea cu lacrimi în ochi. Reverend Wilkinson," mi-a spus ea. M-am rugat 15 ani pentru astfel de lucrare. Uite 10 dolari, e tot ce pot să dau, puținii ai unei văduve. Dar cred că Dumnezeu, cred că Dumnezeu îi va mulți și că vor fi folosiți pentru această lucrare extraordinară. Înainte ca ea să plece, ușa din spate s-a deschis din nou și un bărbat a proptit-o cu un scaun. După care, un val de oameni au intrat înăuntru persoana următoare a fost o femeie de vreo 50 de ani care mi-a spus Reverend Wilkerson, am primit niște bani de la societatea de pensii vreau să-i dau pentru băieții tăi eram pur și simplu copleșit n-am văzut niciodată în viața mea așa ceva următorul a fost un bărbat, ne-a dat 200 de dolari următorul 300 un băiețel a venit și a spus că nu are decât 14 cenți dar Dumnezeu va lucra cu ei, eu cred este tot ce am, I ai. Se părea că fiecare are o sumă anume pe care trebuia să o dea. Un profesor, Pat Ranghi, mi-a spus David, eu nu câștig prea mult, dar lucrez cu adolescenți ca și tine. Știu ce duci. Dacă poți, scoate banii de pe cecul acesta. În câteva zile voi avea 25 de dolari pe el. Au trecut 15 minute pentru că toți din rând să-și pună banii pe masă, dar fiecare mi-a dat mai mult decât bani. Încurajare? Și multă bucurie. După ce a plecat ultimul om, am dus teancul de bancnote și cecuri în biroul doamnei Brown. Și acolo am început numărătoarea. Suma? 4.400 de dolari. Când am văzut acest lucru, m-au trecut fiorii. I-a mărturisit apoi doamnei Brown despre lânile pe care le pusesem înaintea domnului. Era la fel de entuziasmată ca și mine, vorbea într-una despre o minune și repeta mereu ca așa ceva nu s-a mai întâmplat în biserica ei. Era convinsă că Dumnezeu lucrase. Singurul lucru pe care nu i l-am spus doamnei Brown era nedumerirea mea cu cei 200 de dolari în plus. Cerusem 4200 și primisem 4400. Presupuneam că ar fi fost o copilărie din partea mea să aștept ca minunea să se întâmple totuși atât de exact. Însă mă gândeam, de ce am primit totuși 200 de dolari în plus? Era doar bogăția divină sau o revărsare de binecuvântări cerești sau poate era o greșeală sau cineva a semnat un cec pe care nu-l poate plăti? Ei bine, niciuna din presupunerile mele nu s-a dovedit a fi reală. După ce am terminat toate socotelile, a reieșit clar că am primit 200 de dolari în plus. Câteva zile mai târziu, stând la biroul meu, discutam cu avocatul nostru Julius Fried despre prețul final și că ar fi trebuit să predăm cei 4200 de dolari. Ai cecul de 4200 de dolari, David?" I-l am cu o rugăciune de mulțumire. Julius s-a foit în scaun ca și cum s-ar fi pregătit să-mi spune ceva neplăcut. Mm -hmm, știi... Uh... Eu nu cer nimic de la centru pentru serviciile mele. Era ceva neobișnuit să-l aud spunând asta. Julius era în conducere și îl considerasem întotdeauna ca un dar pentru proiectul nostru. Dar știi, David, ceilalți avocați trebuie plătiți și ne trebuie... Julius, unde vrei să ajungi? Uite, avem niște datorii neașteptate și va trebui să le plătim odată cu avansul pentru casă. Și câți bani îți trebuie ca să plătești? Dave, îmi trebuie 200 de dolari. Restul sumei pentru avans până la 12.000 de dolari ne-a parvenit într-un mod la fel de neobișnuit. Duminica următoare la Bethpage, Long Island, un alt grup de oameni s-a înghesuit să-mi pună în mână 3.000 de dolari. Săptămâna următoare, Arthur Graves m-a sunat să-mi spune ce hotărâre a luat biserica lui. Dave, comitetul de conducere a hotărât să mă trimite la închidere cu un cec în alb. Pot să-l completez cu suma necesară pentru a încheia târgul. Și astfel Dumnezeu s-a îngrijit de toate sumele necesare pentru crearea centrului Teen Challenge până la ultima centimă. În ziua în care ni s-au dat cheile minunatului castel Georgian de pe strada Clinton, i-am spus soției mele, Gwen, ai avut dreptate. A trebuit să ne spună o femeie ce să facem. Îți dai seama, în decurs de o lună, de când tu mi-ai spus să pornesc la drum prin credință, am strâns 12.000 de dolari. Gwen era la fel de mulțumită ca și mine. Când trebuie plătit următoarea rată, Dave, m-a întrebat, în toamna care vine. Părea să fie atât de departe. Însă n-aveam de unde să știu ce an încărcat stătea în fața mea, un an în care am fost atât de ocupați și de buimăciți încât sosirea toamnei cu o datorie de 15.000 de dolari ne-a găsit complet nepregătiți. Nepregătiți au fost ei, dar nu și Dumnezeu, care avea să le poarte de grijă și să le trimită banii pentru celelalte rate necesare cumpărării clădirii. Dar așa cum spunea și David, un an greu avea să le stea înainte. Acum că achiziționaseră clădirea, aveau nevoie și de lucrători. Dar unde să găsească 20 de tineri, bărbați și femei, Sănătoși, inteligenți, energici, plini de dorința de a vesti Evanghelia și gata să înfrunte primejdile. Unii ar fi putut fi, de exemplu, absolvenți de seminarei biblice, iar alții ar fi putut fi tineri din bande care s-au întors la Dumnezeu. Vom vedea în episodul următor că misiunea acestor tineri nu avea să fie deloc simplă. Cum a dat de membrii fostei lui bande, Carlos a fost încercuit. Am auzit că te-ai pocăit!"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 Va urma.